Urgilaren hamazazpia gaok pehotxe berri egunan, bai egun on Eta egun, Euskalgik gazte baten ibilbidea dugu aipatuko. Bai, uh, hori da, deitzen da, Yesus Karreera Olaskoaga, ondari bian uh, sohtu da, mila behatzeun eta hamekan, eta aski goizik, ogoi uh, urtetan, uh, UGT sindikatuan engaiatzen da, baita ere gero alderdi komunistan, uh, jambak da, gazte komunista, egituraren idazkari politikoa izaten dela ere. Gero Espainiako gerla zibila hasten delarik, boita eh, hamaseiana, parte hartzen du Euskal Gudarostean edo ahamadan, baina komunistek antolatu zuten bataloi bat, bat batia eta beraz miliziano gisa eh, hariko da, buru belaji, eta komandantea ere izanen da. Bilbo erortzen delarik, kappatzen da edo joiten da Santandererat eta gero Bartzeloan arat eta hor beti bezala burukatu frankisten kontre. Euskal Herriko gazte bezala ergbesterako bidea hartu du, baina militantzian segituko du. Hori da, eh? espanol estadotik eskapatu behar da eta Euskal Herriko euskal bezala konzentrazio esparru batzu biziko ditu edo ezagutuko ditu. Zerrenda aski ezagutua edo famatua da, Zain eh? Ziprien, Gürz, Arjoles, hala holako eh, esparru batzuetan, leku batzuetan preso atxikea izanen da. Eta hor eh, gero libratua izanen da, eta beraz eh, alderdi komunistaren antolakuntzan txegitzen du eh, lanean, eta 1907 batian, uhian hori, uh, Jesus Kerrerak pasatzen du, beraz, nuga uh, berriz, uh, irunen. Eta hor, uh, Espainol estadoan uh, eskualde desberdinetan, eh, Madrilen eta beste eskualde batzuetan, uh, alderdi komunistaren uh, alde hariko da, behantolatzen, uh, hor, uh, kandestinoan, eh, alderdi komunistak dituen talde uh, batzu. Azken finean frankizmoaren errepresioa ezagutuko du. Bai hori da, mila bederatzeun eta empego goita hiruko martsoan ahestatuada. Eta horpuek eta del sol ah, segortasun ah, zuzendaritzaren ah, egoitza nagusian ah, egonen da. Ah, Eztiak eta hastiak, eh, duriz ah, izkeria iniz eta tortura zinez latzak. Pairatuko ditu eta gero igorri alda alkaladeen ares uh, hirat eta hor milaberatzeun eta begoita laguan epaitua da. Bala. Eta hor uh, herriotza zigoja emanen dakote eberaz auzi hoktan. Aztiak uh, pasatzen dira ere eta hilabeteak alderdi komunistak plano bat badu beraz Jesus karrera presundegitik ateratzeko bainan Iduriza hambeste egoera lagi batean denna jasan zituen baurtizkerengatik, Jesuskarera ez da has kapable ere joiteko edo plano hortan parte hartzeko. Azkenik be da beraz mila bederatzegogun,geita bosteko urtagilaren haaseeian, Hori go ian fusilatua izan zen. Ejan behar azkenik uh, bi hemenortziko ekainan beraz duela duela gutxi, bere aztarnak al, alkaladen areseko egido hiri ilegitik uh, atera izan zirela eta ondagibira etagi zituzten. bere egira sartu zen nun maiitz. Unts peio Jesus kagera dugu ezagutu gaukoan bisxka bat gehi hau eskermi da gurekinigonik eta helduuen haste Bai, uh, mil esker, uh, iritazu urte uh, ta ludena uh, aste hartarte.